Менець забудеться. Це ж така звичайна річ в її дворі. Тут усі, хто тільки бажав, зустрічалися поночі в Альковах, у стайні, в саду. Тут було завжди весело і брудно. І цього ніхто ніколи не примінить. Тут задовольнялися любовні потреби, та ніхто не закохувався. І тому в пані Анелі стискалося серце від жалю і притаяної заздрості, коли зустрічала щорнілого від кохання пана Янка». Чи існує на світі не тільки хідь, а й любов, якої вона з понурим політиком паном Владиславом ніколи не зазнавала. Нарешті пані Анеля зважилася на відверту розмову з квартирантом. «Пане Янку, пройдімося в сад!» – взяла його під руку, і він відчув м'який дотик того перса до передпліччя. Від цього стало щемно й солодко. Вони присіли на лавочку під густою кроною вишні, і пані Анеля діткнулася пальцями Іванового обличчя. «Я не знала, що це може закінчитися для вас так драматично. Такі придебенці і вожидаві не вперше, ну, хто міг подумати, що ви аж так... Де Юлія?» Іван нетерпляче перебив тиху мову пані Анелі. «Я кохаю її». «То не кохання, Янку, то тільки туга за коханням, і воно до вас ще прийде. Я обіцяю вам...» що знайду її і спокутую свою вину перед вами. Ви хочете йти від нас? Добре. Це, напевне, вам потрібно для праці, рухатися в просторі, не засиджуватися. Але не забувайте, що в моєму домі для вас завжди відчинені двері. Я буду чекати. «Знайдіть її, благаю», – взяв Вагедевич пані Анелю за руки і на мить втопився у її великих зелених очах. Вона мала пишне волосся, затиснуте золотим обручем з нефритовими підвізками. Прекраса підкреслювала витонченість анелиного обличчя. І спливло Іванові на думку зовсім для нинішнього його душевного стану недоречне. А чому вона така вродлива, весела і ласкава стала дружиною Суворо, який ніколи не всміхнеться, пана Владислава? Я прошу вас, знайдіть її, додав неупевнено. Балагула голосно стригнув пугою, і Вагедевич прийшов до тями. Не спіть, добродію, ось уже і наш Ожидів. Встиг, знаєте, звикнути до цього маєтку. Видно, щось є спільного між ним і незабутніми для мене клепарівськими нетрями. І тут і там брудно і весело. Тільки там люди натуральні, такі, як є. А тут несусвітній фальш. І я це панство глибоко в душі щиро ненавичу. Це, скажу вам, не двір, а Содом і Гоморра. Живуть тут люди так, ніби крім них на світі нікого й нічого не існує, як у тій пісні. Різні люди, думки різні. Той золота хоче, той гонори оціняє. Я ж серце дівоче. Закінчивши з присвистом балагульську пісеньку, Сухоровський завернув коней з тракту на бруковану доріжку, що забігала гребдою поміж двома ставками в густий сад, прострелений готичними шпилями палацу. Дворецький відчинив браму, на веранду вийшли сивоголовий пан Владислав, і струнка, перетягнута в поясі мовоса пані Анеля. «Вітаю, пане Вайду!» – вимовив Сіраковський і помітив Вагелевич, як Сухоровський, виходячи з хідцями на веранду, перемінюється з балагули на аристократа. Міхал стимано поклотився господарям і промовив з почуттям власної гідності. «Падає до ніг вельможне панство. Для вас цедула від князя Чарторийського». І до того ж лист від пана Гощинського з Парижа. «Ви мене дуже втішили, пане Вайдо. Від Гощинського? Як він нам потрібен нині? Заходьте. А хто ж там злазить з брички? Анелю то, здається, пан Вагилевич». «Та не сплеснула в долоні пані Анеля. «Милий мій Яні, маю для вас приємну новину. Лист вам прийшов. Почекайте хвилину. Я зараз». Лист від Гощинського дрібно затремтів у руці пана Сіраковського. Він читав, і від неприємної, ще тільки йому відомої несподіванки, мінився на обличчі. І очі сліпо блукали по паперу. Перегортаючи листки і знову починаючи читати спочатку, пан Владислав, нерозуміючи, поглядав на дружину, ніби просив пояснити, що може означати сповнене цілковитої безнадії і резигнації «Северинове послання». Однак пані Анеля була зайнята розмовою з Вагелевичем і не звертала уваги на спантеличеного мужа. Сіраковський витер хустинкою під щола, сівся в готель на веранді і застиг у напруженій позі, зачувши тривожне погукання, що продиралося крізь густі крони яблунь, чи то з Олеського замку, а чи з запущеного двора покійного пана Оруського в Юшковичах. То в надвечір'ї обізвалися сови й пугачі, вони дико й стогнали достуту, як тоді, коли Сираковський прощався в Ожидові з Северином Гощинським перед його від'їздом на еміграцію. Від того квеління все маркотніше ставало на душі пана Владислава, до якого теж почали закрадатися сумніви щодо можливості майбутньої перемоги. Презес, голова, президент... Конспіративної комірки Польського демократичного товариства Олеського ключа нагально, ніби від цього міг змінитися зміст северинового листа, викликав у пам'яті колишній образ Гощинського. Висока статура, масивне вольове, ледь побите віспою обличчя, відчайдушної зблизькочей засудженого до страти конспіратора і відсутність у них навіть блідої тіні страху перед жандармами, які двічі, натрапляючи на його сліду Шковичах,